Dnešní evangelium je zapsáno u Jana 12. kapitole. Někteří z poutníků, kteří se přišli pozváci klanět Bohu, byli řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsejdy v Galileji a prosili ho. Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Omřeovi.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 Kdo miluje svůj život, ztratí je. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde ctík od Otce. Ježíš začíná být slavný. Poutníci v Jeruzalémě, ptají se po něm, chtějí ho poznat. Rádi bychom viděli Ježíše. Ale ti, kdo přicházeli z různých země do Jeruzaléma na ty svátky, ani nerozuměli hebrejsky uměl Ježíš třeba řecky, Potřeboval tlumočníka? To je otázka, kterou opravdu nesá novozákonní věda si klade. Jaký byl vlastně jazykové vybavený Jiříšov? Uměl řecky jako mnoho, jako mnoho lidí v té době, v té římské říši? Bylo to tak významný jazyk jako dneska? Podobně angličtina tak proč ne? Měli jsme v Praze na Žižkově jednou na přednášku bratra profesora Pokorného. A ten nám řekl, že to vůbec není jistý, že Ježíš neuměl psát a mluvit řecky. To patřil ke obecnému vzdělání. Proč ne? A tady. Tento příběh z Janova Evangelia skoro nám ba, um, skoro nás tuto otázku servíruje. Potřeboval tlumočnik nebo ne? Ale přece tady tlumočnici jsou Filip a Ondřej. To jsou Tí z těch dvanáctí, který mají řecká jména. Tak proč by neměli umět řecky? Oni se stávají Ježišový tlumočnici. Ovšem, milí bratři, milí sestry, ta otázka je v širší souvislosti. Nejde jenom o tom, abychom se Domluvili v základných věcech, jako mnoho z nás to dělá i v angličtině s těmi 500 slov, abychom se nestratili na dovolené. Jde spíš o celkovém myšlení, jestli člověk z toho řeckého prostředí může poznat Ježíše, může Ježíšovi rozumět. A nebo na ostro položená otázka, může dnešní člověk ještě poznat Ježíše a rozumět tomu, co on vlastně chtěl? V církevní tradice apostolovi Filip a Ondřej se stali ještě slavní jako patrony. Filip, o Filipovi čteme v skutcích apostolských, že Šel do Samarska a začal tam velkou misií. O Ondřejově Bibli nic už neřekne, ale tvrdí se, že se dostal do, na Ukrajinu až do Kijeva a nebo i v Armenii ho připomínají jako patron své země. Tak apostolovi jsou prostředkovatele Ježišova kázání, Ježišově zvěsti. A oni mají to dělat, mají poskytnout lidem přístup k Ježišovi. Ta scénka z Janová evangelia nám připomíná už skoro jako církevní struktura, že jsou tam dva lidi, kteří stojí u vchodu do modlitevny a mají uvítat nově přichozí lidi a mají jim to usnadnit. Oni nejsou hlídače proti policii, ale mají jim to, lidem to usnadnit, těm řekům, který na začátku asi Ježišovi nemůžou dobře rozumět, mají jim tu cestu k Ježišovi připravit. A to Filipa, ondzej Ondřej začínají. Rádi bychom viděli Ježíše. Ale Ježíš, jak reaguje, odmítá. Ježíš říká, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. To zní jako, nemám čas. Ježíš mluví o něčem jiném. Oni přicházeli z Velké ale Ježíš nemá pro nich čas. Nemůže se teď už bavit s nimi, určitě vyprávovat. On má jiné povinnosti. Pamatujte si kázání z Ledna, když jsem tady mluvil o svatbě v Káně. Tam to bylo příznačně, jak Ježíš odmítá marijnou žádost, aby něco dělal s tou svatbou, odmítá a říká, že moj hodina ještě nepřišla. Nemám lidem teď co predvést. Ale teď, ta hodina přišla. Už je tu. Já k tomu mám rozumět. Místo učení Teď půjde Ježíšovi o převzetí moci. Politická konstelace je příznivá. Politici dneska mluví o nějakém okně, během kterého se musí něco konat, jinak se to už nedokážou. A volební průzkumy pro Ježíše ukazovali velkou příležitosti. Má velké preferenci u lidu, dokonce i ze zahraničních se odzývají příznivé reakci. Tak, teď je příhodná doba. Ale myslíte, to Ježíš tak? My víme, jak to pokračuje a tak asi slova musím být oslaven. Byl Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka, asi neznamená slavnosti intronizaci. Ale v tom duchu Evangelia chce říct něco jiného. Je to sice hodně od vás, že chcete mě podporovat, dokonce i v Řecku, ale zde je to nejdůležitější, že já musím zemřít. Ježíš měl možnost oslovovat davy. Nemálo lidí byli ochotně ho následovat. Dokonce někteří cizinci začali se o něj zajímat. Ale nestačilo to, aby Ježíš všude, že Nestačilo to, to, že Ježíš kázal všude a učil lidi. Ježíš ani už nebude. Honět od jedné akce k druhé, není to problém v jeho diáři. Ježíš spěchá ke kříži. Syn člověka musí být oslaven. A evangelista Jan právě toto, toto slovo používá vždycky v souvislosti s Ježišový smrti. Ježíšovo oslavený, to je jeho umření. Ostatní evangelisty to rozkládají, že jeho smrt je jeho ponížení a následuje teprve potom jeho oslavení. Ale u Jana je to touto též. Ostatní evangelisty popisuje o plném oznámení Ježišova, oznámení, že musí zemřít. A zde v Janově Evangelia máme podobenství o pšeničním zrně. Pšeniční zrno, které nepadne do země, zůstane samo. Zemřili však vydá mnohý úžitek. Zrno, které by chtělo zachovat se, konzervovat se, nepádat do země, neklíčit, takové zrno zůstane bez plodů. Jakoby mrtvý. a teprve, když se pokládá do země, když skutečně umírá, vzniká nový život. A nejenom jenom jeden život, ale mnohonásobný život. Takhle nám popisuje evangelista Jan Ježíšovu oznámení, musí to být. Musí to být ne proto, že by to jinak nešlo, Není to tak, že tragicky Ježíš byl popraven jako omyl dějen. Ne, je to, musí to být, aby Ježíš dosáhl k cíli. Toto právě bude těžké pochopit pro řeky. Toto právě bude těžké pochopit pro dnešního člověka. Že Ježíšové utrpení, Ježíšová smrt Nebyli marně, ale měli smysl. Ale právě o tom Bible má jasno. Ježíšová smrt nebyla, nebyla náhoda. Ale právě v jeho smrti se ukázalo, že Ježíš byl ten pravý. Byl Mesiář, byl Kristus právě tím, že zemřel nebo Bůh musel se stoupit až tam do pekla, aby se dostal ke všem, k téhlejším lidem, k řekům i k nám. Tak Bůh nám ukazuje, jaká je jeho láska velká. Ale nejenom jeho smrt za nás, ale taky jeho vzkříšení za nás nám pomůže. Také nový život toho zrnečka, který padá do země, je pro nás důležitý. Skrze jeho smrt umožňuje Ježíš nový život. Nemáme tady jenom zvěst smutnou o Velkém pátku, nebo čteme i o velikonočním ránu. Ježíšová smrt ale byla předpokladem toho a bylo nutné pro nás. Pro Ježíše bylo to cíl a pro nás začátek začátek našeho nového života. Totiž smrt zrna se týká.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 Ježíšovo volání do následování se týká nás. My nejsme Ježíš, ale my jsme také přeneční zlná. Kdo lpí na svém životě, ztratí ho. Kdo miluje svoj život, je to tady v Ježíšových slovech. A kdo nenávidí svůj život, Uchrání jej pro život věčný. Kdo nenávidí svůj život, kdo z nás by to chtěli o sobě říct? Znamená to nejspíš asi kdo nedbá na svůj život, kdo nezohlednuje na svůj život, když jde. O něco důležitějšího. Nelpět na svém životě, nezadržovat ho pro sebe, nezajímat se jenom o svůj vlastní život a zájmy. Výsledek je, že zno zůstane samo, uzavřený, nebude mít užitku. A opak je zlno, který nemiluje sebe, ale druhého. A takový zlno bude mít užitek. Nevím, jestli jste s tím obeznámeni, obeznámeni jak. To funguje se sedbou na venkově, když se seje um, zrnečka na pole. Obvykle to není stejné zrno, který se sklízí. Dneska existuje zvláštní druhý zrn, který se používá i na sedbu. Jenom. To dříve bylo jinak, ale v každém zemědělství bylo potřeba tu sedbu si nechat. Nechat si nějakou zálohu na sedbu v příštím roce. Ať se to týká zrn nebo brambor nebo cokoliv, to, co potřebujeme na sedbu, nesmíme jíst. A to se týká i zde toho Jiříšova příběhu. I když máme hlad, i, kdy, i kdybychom chtěli tu bramboru sníst, musíme pochopit, že to je ta poslední brambora, kterou, kterou potřebujeme na sedbu. Není ke snědění, ale k sedbě. A my bratři, milé sestry, může to být i s naším životem takhle, že my jsme k sebe, ne k konzumaci, ne abychom svůj život naplnili s největším počtem úžitku a požitku, ale abychom byli sedbou v budoucnosti. Je to aktuální slovo je vzhledem k dnešným ekologickým problémům. Jak učíme dětěm děti žít v tomto světě? Tím, že všecko spotřebujeme, přírodní prostředky a nic nenecháme na budoucnost, nebo je na našem chování k děd, že jsme pro budoucnost, jsme pro druhý. To je otázka výchovy, abychom s celým svým postojem byli vzory, to se nedá učit akademicky, jako třeba Řekovy chtějí, jako účebnici křesťanství, to není ten způsob, ale ten způsob je osobní postoj, který pokládá Zvláštní vlastní život, nikoliv jako samoučelný, nebrž jako život pro druhý. A takový člověk bude schopen si otvírat. Někdy to bude těžké, my nechceme rádi riskovat, chceme si zabezpečit, ano, a vyhýbáme se věcem, který nám nahání strach. Ale právě tím umírá, umíráme. Právě tím zůstane, zůstaneme jako sedbu sami a bez užitku. Nedávám, ani nepřijímám, ani nemiluji. A Ježíš nám dneska znovu říká, že život tu je. Život je i v tobě. Život. Tam je, musí se jenom probudit. A radikální slova na návidět svůj život zastihuje právě toto, že služba nás vysvobozuje ze sobectví a také ze strachu o vlastní existenci. A umožňuje velký úžitek je, aby život se dařil, aby život se probudil. To slovo, co Ježíš používá plot nebo úžitek, patří také do křesťanské misie. Říká, že bude mnohonásobný úžitek. Tak tím, že si otvíráme otvíráme tak je církev, církev do budoucnosti, církev k lidem, který se s nimi ještě nesazná, se známili, otvírání k lidem, kteří Ježíše ještě neviděli tak, jak je. Kde je pán, tam je i jeho služebník, říká ježíša, smíme to, milí bratři, milí sestry, i obrácet, tam, kde lidé následují Ježíše, tam je on sám přitomen. Tam ho můžeme vidět, tam se s ním můžeme seznámit. Tak tím vyvrcholí by Ježíšovo účení, kdo chce se s ním seznámit, nebude poslouchat dlouhé překáž, pře, přednášky nebo Kázání ten nemá číst mnoho, mnoho knížek, ten nemá se sednout do nějakého divadla a slyšet nějaké kázání. Ten, kdo se chce od ješe učit, ať ho následuje. Zde, skrze utrpení, se vede cesta. A A taky dnešní svět může Ježíše vidět. Seznáme se s ním ve zboru, ve společenství křesťanů. Tam, kde dva nebo tří ukazují, že Ježíš umí nejenom řecky, ale také ukrajinsky a arménsky, dokonce i Čínštinu ovládá ve společenství těch, který ho následují, který nezůstanou sami, ale jsou probuzeni k životu věčnému. Amen.